Allah je doista moj i vaš gospodar pa se njemu klanjajte to je pravi put Allah je doista i moj i vaš gospodar Allah je doista i moj i vaš gospodar pa se njemu klanjajte to <tip> وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب شرح لي ويسر لي أمري ورحل للعقدة من الثاني يسعد قولي وبعث ونحييكم بتأيية الإسلام بتأيية أهل الجنة والإبوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة ذلك من دوستو ذا ovoga dana na omer mjestu sa ovakvim lijepim brojem i ovako lijepim našim gostima, vajicima, profesorima večeras uz obladu Tebareke od dava pomoć budemo do kraja aktuelni i govorimo o krajni aktuelnih temama koje zaopiraju čitavu javnost, nećemo kazati samo Bosne, nego čitav, čitavak svijeta. Mnogo ljudima prolazi kroz glavnu i ljudi su danas u jednom, da kažemo, u jednoj medijskoj blokadi, pod medijskim monofolom, tako da ljudi imaju pravo da samo konstatuju ono što nažalost često mediji kuhaju i i u svoj posebni celopan zavocaju i onda ponude javnosti i tako se samo mora zajednosi amin pa želimo da Allahu te bareke da vam dava pomoć iskoristiti slobodno vrijeme I nadamo se još uvijek govora da progovorimo na temu ekstremizam, terorizam, obim i definicija. Svakako je pena do kraja zanimljiva, a još su itekako i zanimljivi oni koji će govoriti o toj temi pa će sa moje desne strane trobit src. Musret Imamović govoriti o definiciji ove teme, a sa lijeve strane naš profesor Enes govorit o obimu ove teme. Pa ovo je samo prilika da vas uvedem i najavim kao što je uobičajeno naše goste i vajice, a zatim odmah nakon toga prepuštamo njima priliku da nam objasne i da definicije, i da nam obif ove teme, a vas zamolja da u domenu sad slušate i onda se mi date za pravo nakon zalošetka ove teme da postavljate pitanja, poželjno bi bilo da ta pitanja budu u pismenoj formi kako bi uz allahu te barek htjela pomoć, dali i vama pravo da podijelite zajedno s nama ovo o čemu večeras želimo da govorimo. Volimo naše gospodara da nam odreži jezik i da date našim profesorima jezglonit govor, a vama sabor, da zaista iskreno i strano, priđemo i pojasnimo o čemu se radi svijetav obvar. Alhamdulillah, rabine aramin, assalamu ala, ašlach, filan, dija, ihovo salim, muhammed ihn-adidle, aminu ala, ihovo saht, ihovo salim, tasmini, kakir, ala, ba'ad. dački, koštovane sestre. Assalamu alaikum wa ulajkum wa ulajkum. alaikum wa ulajkum. A kad govorimo o ekstremizmu, onda je to neodvojivo, znači, od aktualne teme danas u terorizma, ali, kad govorimo o definiciji ekstremizma, onda imamo znači nekoliko a, termina koji se usko vežu za, za ovaj ekstremizam i svaki od njih a, se koristi da se ukaže na značenje nečega ekstremnog, nečega što prelazi, prelazi granice. Pa ovaj ekstremizam u osnovi kad se o njemu govori, govori zapravo o pretjerivanju u vjeri. Dakle, nešto ekstremno u vjeri je pretjerivanje u vjeri. To je zastranjivanje u vjeri. Bilo da čovjek pretjera u određenih stvarima u vjeri ili da zastrani u drugu stranu, da napušta vjeru i napušta i ostavi njene, zanemavi njene propise. Pa se radi dakle i o glugu, pretjerivanju i o cetabluhu zastranjivanju ili ekstremom, ili ovaj izraz stvaru je najbližiji našem izrazu ekstremizam. Naravno, u svijetu danas kad o ekstremizmu, neodvojivo je, dakle, i ljudi kad govori o ekstremistima, neodvojivo je da, neodvojivo je to od terorizma, jer ovaj terorizam, o danas mnogo govori u svijetu, zapravo kod svih je nužna posljedica i obavezna posljedica samog ekstremizma. Pa zato ćemo mi kad govorimo o definiciji, zapravo govoriti o definiciji ekstremizma ili pretjerivanja uvjerenja. Pa da budemo, znači, najjasno o čemu, o čemu pričamo, dakle govorimo o pretjerivanju uvjerenja njihovim oblicima i, naravno, po obimu i onome što se događa kao posljedice pretjerivanja, tako govorit moj kolega za Allahov pomoć. Pa, kad govorimo o pretjerivanju vjeri u vjeri u islamu, je strogo zabranjeno, pokuženo, ružno, odvratno, ali tako, Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam kao što prenosi Abdullahi ibn Abbas radiallahu anhu, ma je na hadru biyo se Allaho i Bosanikom sallallahu alayhi wa sallam, a je Allaho i Bosanik sallallahu alayhi wa sallam, narkom boravka na Muzelifi, pokriče biyo se Muzelifi, premamini, gdje se vacevi kamenciči na džemreta. A je na redi, ibn Abbasu, dam prikupi kamenciči koji macet, koje će vasti na džemreta. فعبد الله ابن عباس لكم كمانش تهيدوني الله عبو صانيك صلى الله عليه وسلم ودعي الله عبو صانيك صلى الله عليه وسلم وزي وتعينا كمانش كوي سباتنا جامعة فحكازوا أسحابهم الله عبو صانيك صلى الله عليه وسلم يركوز بمثل نعم بمثل هؤلاء وإياكم بالغلوه في الدين فإن الغلوه في الدين أهلك من قابلكم أو fe inne menkana pavlakum heleke, odnosno ehleke hum el guluhu fiti. Pa je rekao Allah, poslanik sallallahu da ovakvi im gađajte, pa je pokazao taj mali kamenčić, ovakvi ili sličnim kamenčićima gađajte. Dobro se čuvajte pretjerivanje u gjeri. Teško vama, ukoliko pretjerate u gjeri, Dakle, Allah poslanih sablana je sedam štad, iako mozgulom je arabski izraz koji sučije na prijesnju i na žestovku upozorenje na stvar koje se treba kloniti i kuvaći. Dakle, pa Allah poslanih sablana je sedam štad, da se trebaje muslimane da klone pretjerivanja, pa je upozorio da je, između ostalog, one koji su bili prije vas uništilo ili upropasilo pretjerivanje uvijek pa ćemo se ovdje skoncentristati na ovo pretjerivanje u vjeri i on je prije koje je pretjerivanje uništilo i upropastilo. Dakle, ovaj način tako što se vas na Allahovu knjigu pokažu, razmišljeni u Allahovu knjizi, Kuliyahil al-kitabi, Rasadu, Fidinikum, Mubayir al-Hatpa, o Al-kitabi, ovi kojima je knjiga data prije. Vidite, Allah s.a. s.a. s.a. pravni, on je prije vas i upropastilo pretjerivanje, A onda Allah s.a.w. se naredjuje Allah s.a.w. s.a.w. s.a.w. Obrađite se resite ovi koji ima izlija da te prijezi. Nemojte govoriti o Allahu ništa osim onoga što je istina. Dakle, nemojte pretirivati u drugom Aysu jadavki ta' dila sadu luhi dini kum vana ta' kura Allahi ila biha' o pehlonu Kitavije, ovi koji imaju datak knjiga prije, ovdje kad se kaže da datak knjiga prije misli se na židove i kršćanec, ovi židovi i kršćani nemojte pretirivati u svojoj vjeri i ne govorite o lahu-lahu ništa osim što je istina. Pa se ovog aspekta, dakle, prvo da pojasnimo da je pretirivanje u vjeri a, zabranje, pokuđeno, odvratno. Nešto na što je ugozori Allaho s.s.s. da je to faktor koji ne utiče na uzdizanje i napredovanje koje on želi, možda i prižetkuje onaj koji je eventualno potjerio vjer, je li tako? Nego će svetjerivanjem vjeru postići suprotan efekt, to će, u pro, u propast, to će ga odvesti u propast. Prvo ćemo pokušati da ukratko objasnimo za prihlasku učinjacima. Uh, govorili o pretjerivanju, definisali pretjerivanje u vjeri. Međutim, ima jedna velika manjkovoz za savremeni, naši savremenici nisu uspješno zgovorili na ovaj izdraž, ove nisu uh, došli sa nekom jedinstvenom definicijom pretjerivanja u vjeri. Nisu došli sa nekom jedinstvenom tref, uh, definicijom pretjerivanja u vjeri, iako je ona vrlo jednostavna. Pa ćemo tako, odmah To spomenuti da se može reći da je pretjerivanje u vjeri svaki prelazak granica koje je vjera, koje je vjera postavila. Međutim, šta je prelazak granice koje je vjera postavila, mora se analizirati i ustanoviti sa aspekta same ove vjere. Odnosno, onaj kog zna kaže da je pretjerivanje u vjeri, ili zna kaže da je pretjerivanje u vjeri, mora, zato imati dokaz u i Sunnetu Allahovu, Kospanika, salu Baha, nije Dakle, to mora dokazati samom ovom vjerom, odnosno temeljima ove vjere. Zašto? Zato što shodno atmosferi u kojoj čovjek živi i shodno njegovom samom pridrža, pridržavanju vjere, tečenom njegove privrženosti vjeri, shodno tome ocjena šta je presjerano, a šta nije u vjeri, bit će jako uvijek subjektivna. Je tako pa onaj ko se redrži vjere, njemu je svaki oblik vjere, tako? svaki oblik izvoljavanja vjere pretjerivanja. Ili onaj ko živi u sredini u kojoj se vjera ne praktikuje, u kojoj je vjera nepoznata, svaka pojava vjere i svaka pojava koja opući na protižavanje jednke propita, za njega će biti pretjerivan. Pretjerivanje je nešto To se sigurno događa. Međutim, kako, kako kažemo Hasan na nadevi, jedan od islamske učenja Karajna Muzaljara, da je ustanje ili prozivanje određenih pojedinaca ili skupina ili određenih pravata i škola koje se pojavljuju u islame i etiketiranje da su od onih koji preferuju ili da su predstavni ili da su onih gulat, kako kažu arapsi, znači oni koji su pretvjerali, to je stvar tre traži preciznu studiju i analizu. Međutim, kako su pislanski učenjaci bili precizni, odnosno neprecizni, i svi ostali koji su govorili o pretvjerivanju, vidjet se kad spomenu određene tekstove koji govore o, o tom stanju. Pa, pislanski učenjaci prije svega kad govorio o presjerivanju u vjeri i bulovi i oliva koji se vjeri i o ekstremistima, je li tako, islam skučenjaci govorio o ekstremistima musklinarima, je li tako, musklinari koji se vjeri, onda ćemo vidjeti da tu nema prescizne definicije. Nego će to presjerivanje e, spomenuti određenje otri, otri, njegove manifestacije, a ne kroz jednu definiciju koja će biti precizna i ograničena, a upuhlatiti i opisati pojav pa ćemo vidjeti da često čak islamski učenjaci i navršu jedan primjer za to kad definišu pretjerivanje u vjeri kad definišu pretjerivanje vjeri onda postoje sami na neki način zapot u jedan od obnika tog pretjerivanja pa na primjer Šejm Mohamed Al-Gazari je rekao za pretjerivanje u vjeri da je to znači pokuđena privrženost i zaleđenost na određenim stavovima i mišljenjima i nesposobnost ili nepostejanje vodlje da se o tim stavovima uopšte raspravlja i nerazuzivanje uopštijest ostalih mišljenja. Nerazmatranje, znači na ulazeći i njim se onaj koji je presvirao nečemu ne ulazi uopšte i ne razmatra druga suprostna mišljenja. Tako je na jednom mjestu od bilke ne finisao pretjerivanje u vjeru. Dakle, da je to čvrstvo držanje nekog pristratno držanje nekog mišljenja ne privata se, dakle to postaje tema u kojoj nema rasprave i ne privata se uopšte ne se uopšte u razmantranje neko drugo mišljenje. Nadobom jasno kaže to je čvrstvo držanje stavova u stvarima u kojima postoje razdilaženje. To tako, držanje za zastavove u kojima postoji razvilaženje i opet se prihletanje, dakle, nikakve rasprave i bez nikakvog znači, mogućnosti da se po pišljenju raspravlja. Pa ćemo onda vidjeti kad imam e, gazali poslije toga, kad še gazali, sad poslije toga navodim primjer, kaže kao na primjer pokrivanje žena, pokrivanja lisa žene. Naloži to kao manifestaciju ekstremizma kao oblik crvenima ili navodi kao oblik ekstremizma mišljenje da je muzika haram. Pa To su kaže la. Pogledajte kako je malo pre definisano. Definisana ekstremiteta, Čvrsto držanje da mišljenje u kojem ima razmišljanje, je l' tako? A onda je sasvim subjektivno spomeno stvari koje ni na kakav način se ne mogu karakterisati kao ekstremizam. Tako pokrivanje lica žene je pitanje jednostavno među svim muslimanima nema nikakvog razilaženja da je to stvar vjerit i da je to propis vjerit. Nema razilaženja. Svi muslimani, svi zavski učenja, svi oni koji su namiritoli, makar malo miri iz šarija, se znaju da je to propis vjerit nego ima postoji razilaženje da li je uvijek vađi, da li je uvijek stroga obaveza ženi da pokrije lice i da li je harama koja žena oskrije lice. Tu ima razilaženja. A da je žena znači koja pokrije lice u slupinom prvopisima iz slava ili nije, tu nema razilaženja. Dakle, to je sigurno propis vjerika. Pa vidimo, dakle, kad ljudi definišu, onda možemo do neka da uzejemo da, uzevo, da da potrebe to značenje ekstremizma, međutim, kad doći da praktikuju, onda dolazi do brkanja. Do Isto tako da se mišljenje a, da je muđi kaharam u islamu uzme kao manifestacije ekstremizma ili ekstremno mišljenje u islamu, je sasvim ne preklatilo. Nakroz u istoriju islama kroz čitavu istoriju slama na prste jedine ruče i manje od toga se mogu jedna spomenuti. I onaj koji iskražuje, navučit će se da nađe koji su to i magi i šehovi kroz čitavu ovih 15 spomenuli ili biti li da je ovih kakala. Svi <tuh> redom su smatrali da je kakala. Kao i žene, kao pokrivanje lica žene, da kroz 13 stoljeća je slama Muslimani funkcije su sve žene da se snađu kako priroda biti. Tek što se petoljeći sad, tako u zadnje vrijeme to postaje pitanje, tako ili postaje kao oblik ili manifestacija ekstremizma. Tako da ćemo vidjeti da čak neki šejhovi kao je Šejh Ahmed bin Khalid govorio o tradiciji, ali spomene i čudnice, tako muslimanki koja je potreba biti kaže Oda toj ova čudna odjeća. Subhanallahu alazim. Oda toj ova čudna odjeća. Kako se može da revari kako čitava čitava uh, Toreta i na taj način znači dolazimo do toga da ljudi jednostavno onda kako počeli da definišu uh, ekstremizam u islam onda ga definišu daleko od islama. Onda ga definišu daleko od od tih pravnih i daleko od da lako to ono je bila ispunjena i što je bilo uobičajeno prošita u istoriju islama dan marije znači, dakle naučno istraživanje joda se površno bez naučnog istraživanja a, i učenja određena pojava i određeni pojmidi proglašiti pet stvari Pot kroga prićete monastoru da popišemo da predstavimo kako su sekularisti u muslimanskim zemljama, sekularisti od muslimana, kako su definicali ekstremizam? Islanski ekstremizam, odnosno ekstremiste muslimane. Pa, jedna od definicija koja se može naći i pročitati, koje su čitane i proučavane na njihovih seminarima i njihovim i kongresima koji se održava ni širo islamskih, muslimanskih zemalja kao što je Egipa, Štulis i tako dalje, pa izmeć ostalog jedna od definicija kaže to je izlazak i pravila i ideološki i zakonski okvira sa kojima je zadovoljno društvo. Šta je to? To je izlazak iz pravila I no i da kojim okvira za kojimaj zadovoljno društvo ili na drugom mjestu to je izlazak iz uobičajeno. I opšte poznaje tu u vjerovati o sećanju kod većine ljudi. Pa vidimo ovdje da se sekularisti sad se vraćaju našto na neki na neki veći, na, većinu, na većinu. Ovdje moram da kažem da ovo mjerilo kod sekularista mogli ne da zašto zato što ova većina dakle nije pravilo u islam, naprotiv ova samo da na mnogo mjesta Kur'an i volu sunnih da i اصحاب Allahu sunnih do Ahli selam namo je na to da većina često može da bude uzala bodik a da manjina bude najviše da tako se drži šerijatko do po ako bude svele većinu na zemlji podoščete samo malo skuta tako da se će se odvez u zapadnu gdje će se odvez na srambu tićuk dakle magina će će se obiti često bi se međuvršti učeđat će se rasprava određene pitanjima u kojima ima razilaženja i prostega prilaženje i kad se gleda koje će se mišljenje okvalifikovati kao ispravno i predžno Dakle, so, ne dogada se koliko učenjaka pa jedna, koliko drugu nego se gleda u do u dokaz ih obrazloženja, obradlože, u snagu dokaza ih obrazloženja. Pa onaj ko osnaži svoje mišljenje dokazom i obrazloženjem, njegovo mišljenje prolazi i njegovo mišljenje se prihrata. Međutim, općenito, kad govorimo o stima, onda ćemo vidjeti da oni, čito uvrime kad govori o ekstremizmu, uvijek govori da je to pokušanje dakle da se djera u politiku da se djera pomiješa sa politikom A svakako da njih je još dalje još mračnije nastojane da politika primi islam jel' tako da bude islamska politika a tako da se uvede jel' tako ili da se primijeni alahov zakoni šerijsku poslunost e to je onda da tako jedan po jedan sve slažu jednog vlasna kod njih ekstremizam. Pa je kod njih ekstremizam, na primjer, primjer ekstremizma je i zadnji su ekstremisti ljudi koji su pokušavali da se u recimo u sudanskom zakonu ili nekim jesma, muslimanskim zemljama u zakonu vedeti zabrana alkohola i sako neke pojedinačne zabrane ili kao što je kod nas se desio slučaj ekstremizma ovdje s odavnim znacima, nemoj se ne bukvalno spasiti, da je u parlamentu spomenuto da se o ozakoni više ženstvo, je li tako, pa su svi skočili na nođe, je tako, i za prepastilice od taj prijedlog da dospije na parlament, tako, kako, uošte, uh, Boži ti smije, rekao da se drzne da tu natal vrata uvodi se riješ, da je to bio neki od prioriteta. Tako, Dakle, na taj način se pristupa kod sekularista. Oni su sebi stavili zadatak, kao kaže jedan, jedna žena, ja ću ovdje citirati, zove se Suad Mansi, jedna žena sekularista koja je napisala knjigu i Islamu, ovo je njihov islam. Na omocu te njene knjige je nadstan čovjek koji nosi bakiru, drugje brade i kratke ove gilbava torčulje do koljena stavu piše, <laughs> dakle, šarijata, šarijata na tom statu piše al nauiza al hasana lipt stari kad je trobijanje i svođenje šerijata na vakino i u to je gizi pored da govori o, o, o ekstremizmu i između ostavom sva priča toga ekstremizma svodi se na e, miješanje djeve sa politikom ili primjena šarijaka ili oblačenje žena ili propici određeni vezani za ženu čak što mi se da je od ekstremizma glasno učenje jedan jedan od oblika ekstremizma kod nje. Ono što je zanimljivo pomenuti, jeste činjenica da ono što su sekularisti u muslimanskim zemljama pokarakterisali kao pojave ili manifestacije ili pojave koje učuju na ekstremizam i manifestacije ekstremizma, onda su sekularisti, obzirom da su držali čitav ovu vrijeme vlast svojim rukama, preko vlasi i preko zakonodavstva, pokušali stvarno da razvoje islam od šarijata. A oni koji znaju šta je islam znaju da je to nemoguća stvar. Jer ono što se odvoji od šarijata neće više izvati islam je li tako? Međutim, oni su mm, taj podug vas i trudili se da, da ga ispune. Ja ću vam ovdje pokazati i da kamera snimi jedan dekret. Jedan dekret vlade u tuđi u koje se nareduje učenicama i studentima, profesoricama i nastavnicama, natalicama kako će da izveđaju da njihova odjeća u kako imaju da se odijevaju. a kako ne smiju da se odijevaju? Kako treba da izgledaju pa u odjeće? Po u kolonije kako ne smije da idu? između ostalog ne smije da do da tako do stopa. A kako mora da izgleda? Mora da bude samo do koljena do koljena radjena tako. Ili bilo koji drugi odjevni predmet. Znači, mora da bude do koljena. Ovdje znači, znači, dokument Kofija broj 108 potpis ministar za odgoj nacionalni odgoj Mohamed Saređ Ešar ili dakle, dokumentovano broj datum 23. 1981. godine tako, tako da znači nema uh, ništa što... Pa, ja da se malo zaustavimo na ovu, pogledajte sada. Ekstremno je za njim bilo da žena u Tunisu spusti svoju odjeću do stopala da pokrije svoje noge. S druge strane, ekstremno je demokracija otakvo otkriju svoje ali tako, noge ili dijelove svojih, sjevanica, svoje opet s druge strane ekstremiste. Posljednja se pita. Logika po kojoj su postupali ovi ljudi koji su ovi sekularisti je zapravo logika jednog pravog ideologskog Jednog pravog sekularističkog ekstremisti. Jel' tako ili nije? Jeste. Na moj slučaj da bih každa nije. Kako jeste? Ja sad postavljam pitam. Da je žena koja svoju odjećaj pusti do zemlje poštujući običaj Arapa, pozna su običaj Arapa, da su žene se pokrivali, poštujući svoj din, i islanto, tako. Da li ona je ekstreman? Ili je ekstreman onaj koji je silom zakona primorava da se ponaša prema njegovom, ukusu i njegovo vidje. Ova žena koja se pokrije i evo ove žene koje danas stave maramu ili ove žene koje još pokriju i lice. Jesu oni nekoga na nešto prisirili, primorali. Jer onaj nekome zulo učine nepravdu. Nekoga dologi u nezdužnu situaciju ili vrške na nekoga pritisak time. Svoju ideju Moje vjerovanje sprovode na sebi i u svom i to se smatra ekstremizm ekstremizmom koji je rezultat ekstremnog vjerovanja a nije ekstremizam a nije ekstremizam da na osnovu ubjednjenja, sekularističkog ubjednjenja i vjerovanja se ista ta žena silom zakona i motkom nacira da se razgovića i da Dakle, svako slučaj vidimo ovdje, dakle, i druge stvari vidjeli smo na djelu taj sekularistički ekstremizam, ali to nije tema našeg govora, taj sekularistički ekstremizam, on nije daleko ni od naše države, ni od ustanova ove naše države, kad kažem naše, mi ovdje živimo, naša je, tako, makar je neki drugi svojata, je li tako, i mi je svojata sve, i ustalo u ovoj državi. Tako, na primjer, jedan od, od momenata tog sekularističkog ekstremizma došo je do izdržaja, evo neki dan, jedan od naših braće je dobio rješenje suda da plati ekstremu kaznu od 10.000 maraka. Dakle, maximalnu kaznu. Zašto? Kaže sredeće piše u tom obrazloženju, u obrazobenju, kaže da je on kršio kućni red državnog suda, to je bilo ovdje u Sarajevo, jedan odnaznak, dakle, da je kršio kućni red državnog suda. Kako je kršio kućni red državnog suda, tako što nije htio da svoju ogromnu, mi je zovemo, kapcu, kine sa svoje glave. Jer je Miskin smatrao da je to njegovo pravo, da on ima pravo, jer tako da nosi svoje kapisu, batalion pastorijama, a tako Državni suda i je da to jednostavno e, da je slobodan i da ima pravo da to nikome neškodi, međutim Državni sud ne smatra tako, nego kaže da sud se sudit će dok ukazao na koaj bio naš brat u sudu koji se su sredovali, suđe sredovali ukazao na neprihvatelost ispoljavanja vjerske prikladnosti u javnim institucijama putem podjeće ili vjerskih simbola. To je neprihvatelost. Kao i na suda da podržav i promoviše vjednosti koje ljude uklizavaju i ujedinjavaju. Dakle, prevodim ova kapitala na mojoj glavi i na većinama vaših glava, gdje stra, koja ljude udaljava. A tako i dati vam mržnju, tako tako stira A ne one koje stvaraju udalja. je posebno naglašuje da pravo pravica nije apsolutna i da one ne stvari odgovražavaju za etički rijednost. Dakle još nešto novo da naučimo ova kašta ubrođala da diskripcije. Je dosta i posebno stavljeno do znanja da pre sud dolaze ljudi različitvi vjerci uvjeđenja i različitvi religije da je nevodno povjerenje u sud i da zbog toga sud nije mjesto gdje se vjerci uvjerenja mogu ispoljavati na način koji iskredituju. i je neka obrsta pravila i načela koja važne u jednom multikulturalnom društvu. Ovo multikulturalno društvo ovdje je zasluga čije? Komunica sekularista, ili muslima. Čija je zašto? Otkud ovoj rubosni kultura. Zašto to ne postoji tako nešto u Srbiji i zašto nema to, tako nečega vrla u ovom obimu u kojem se ispoljava i koliko je prisutno kod nas rubosni. To je, ako znali, zahvaljujući i samo zahvaljujući tome što je Bosna daleko duže od Hrvatske bila pod vlašćem muslimani. Da ne kažem islamskom vlašću, otakvo, pod vlašćem muslimani. I muslimani su ovdje. Dakle, prije svega mnogima je netko da se zapravo Turci organizovali pečku patrijaršiju. On je u strojen I tako dalje, iako se mi ne pažemo sa njima, tako mi je što ste oni u rade, lecu, da se zna tako da je jaka bio odnosno. Prema tome, postavljate pitanje, je li nazivam, ja vružnjak nosim karpicu, i etam ja kriv što tu nekome svijeta pa Ko je da kriv? Jesam li ja krivo ako se ponašam kao muslima na javnom i, i u privatnom poslu i u svakom drugom mjestu, svim situacijama? Jesam sam ja krivo ili je krivo onaj kome ko to smeta? I kod kod to izaziva mržnost? Koji sad ovde je ekstreman? Ja koji opće svoje vjere želim da se provede bez osrčavanja ili onaj kome to smeta? Ili onaj kome to smeta? Ili onaj to smeta? Mi ćemo ovde doći do i definicije ekstremizma kod hršćana da bi jedan drugi termin koji se zove fundamentalizam objasnili malo uširniji. Ali ću ovdje svakako ukazati da činjenicu da sud ovom ovom značajnom odluhom o kojoj će ostati zapitano u istoriji neznamislivo, smiješno i ne možete uošte predpostaviti dakle da je ovaj sudija i ovaj sud je ovaknu odluku donio radi čega da se ne poglači pred ovakvim oblicima ekstremizma jer to može imati ozbiljne posljedice po ugled pravosuđa i stabilnost društva. Dakle, kapica narušila stabilnost društva, društva i narušila ugled sudstva, a ovde čakako dakle sud svoj ugled u i brani preko pole kapci ono se previraju proboču kroz ovu kapicu predsjednik vijeća sudija Ranko Perić možete vam što kolko je on dobrinu za stabilnost pod asfaltskog krusta pod asfaltskog tako da smo provakli svi nešto reći svi ali dao promiću svi oni koji najčešći i najozbiljniji zapravo ugražavaju stabilnost ovog društva od onih koji zagovaraju jel tako o zapadnom Bosnom pa zagovaraju jel tako ocikljenje Republike Srpske i da govorimo i da ne govorimo dalje. Međutim, i države i države institucije ostaju slijete na to i ovo želim da skojitim silko da kažem ne zbog čeg drugog osim, zbog toga što su države institucije pod velikim utjecajem Beograda i, dakle, a, sila svana. Jedan detalj, braćo, za onu akciju koju su nazvali Svjetklost, dobroći novinari su osam saati prije nego što je počela dolazili na terenu Radjić i razpjetival kad, kad će početi od mjestana razpjetivali jel, jel prošla je tako da. Hvala pa vam to govori, dakle, i ovo je ozbiljan zadatak za oni koji žele da zanović, a oni koji žele da se da pobave ovim problemima. Sjedeća tvar i zanedbiva je najzanedbivija stvar i na kojoj se možemo najviše zadržati jeste kako su na zapadu definitivno ekstremizani. Na zapad ima referto što je dove se zove fundamentalizam. Taj fundamentalizam vezan je za kršćanstvo i tu je pojava u kršćanstvu. Ta pojava na zapadu je pojava koja gleda, na nju se gleda sa odvratnošću, sa strahom, tako, gleda se kao nešto nazadno i za ostalo, nešto što je van pameti i to sva gdje je van pameti. Zašto? Zato što ovi fundamentalisti u kršćanstvu dogovaraju doslovno pridržavanje evanđelja i svega što je u evanđelji i da je to istina, a da ništa drugo nije istina. I ljudi, dakle, koji znaju koliko ima E, proturijetnosti, kontradiktornosti, laži, neistina, naučni neistina, je tako, koliko ima u, u, u jevanđelju, da za njim je odrasno i da se tako prilazi pristupa jevanđelju. Međutim, ovaj termin je prenešen na, u istom značenju i na muslimani. Pa su i za muslimani rekli, je tako, fundamentalisti. Pa je ovo treći termin koji ima isto znači Fundamentalisti zapravo na zapadu imaju, e, želi se pokazati na ekstremiste u današnjem savremenoj terminologi, terminologiji koja trači se korist, jeste teroriste. Jeste teroriste. Pa ćemo citati neke od njihovih izvještaja, odnosno njihovih, njihovih tekstova, njihovih analitičara, učenjaka koji se time bavili, da bi stekli dojam oni gledaju i šta je to zadnjih ekstremizam na zapadu. Pa kaže Herier Dikvinđen, ovaj čovjek, on je e, kršćanin, sirijas, ima večko državljarstvo, rođen je u Siriji, e, predaje e, političke nauke na e, univerzitetu univerzitet u New Yorku, Uh, radio je dakle za potrebe odnosno na institutu za potrebe uh, ministarstvo vatskih poslova Amerike i bio je dakle savjetnik u velikom broju uh, medskih institucija koje se barile dakle bliskim istukom pa sad imate ojma, znači o kome se radi, pa on pod naslovom stvari ili uh, pokazatelji fundamentalizma odnosno ekstremizma i znamo da pohodmo sprema. Pa on kao pokazatelje tog ekstremizma navraja sljedeće stvari. I vi to zavišjate, bud znaš taj tako. Kako, šta su to stvari koji ukazali na potrebu? Pa prva stvar kod njega jeste da čovjek koji obavlja pet drevnih namaza u određeno redovno. I tako je prvi pokazatelj Ekstremiski. To je prvi pokazatelj ekstrem. Kod ovog Vi znate da lop Marika Laha Nisana rekao da je najteži, da ne citiram sad cijeli hadith, najteži namaz za monarkike i jaci i saba, a onda na kraju haditha kaže dođeni da naredim nekom drugom da predodi nama, a da ja odem da zapravi kuće onima koji ne dođu na nama. Dakle, šta je u očima ovog čovjeka Allahog otanica laniča? Ništa, ne treba dreti. Dalje, kaži. Dalji pokazatelj ekstremizma jeste da onaj, da je to nastrojanje da se sprovede ti pet ruknova islama. Lahano, onak to je bilo. Bio je neki dan, nekoj dan prije nekoj komisijeti i jedan novinar pokaži ja sam musliman. A znaš li ti kuristo ruknovi, odnosno šatovi islama? Tako sastrani temedi islama, glavni dijel ovih islama? A, kaže, joo, nešto smo učili tako da gledam. <laughs> <laughs> yeah. Ne znam, mislim. A vidiš, ovi, je tako analitici, ali znaju? Oni znaju. Uspu da kažem da je Allah, ko sanih sallaha, rekao, on islamu ala kamsim. Islam se temeli na pet stvari. Ovo na čemu je Allah, s. a. a. s. rekao da se na njemu temeli Islam, to je kod zapadnjaka šta? Pokađatelj ekstremizma, ekstremizma. Zatim kaže, a, nastojanje da se živi primjernim životom. A šta treba da nastojanje da živimo neprimjernično? Nastojanje da se živi primjernim životom ust na pustanje onoga što je zabranjeno u Kur'anu kao što je vino, pijenje alkoholu. To je pokazat ekstremismo. Pa kada oni hoće da ispitaju nekoga ja, ekstremista ili nije, on da nemam čašića. I on prokladne na tebe. Zatim kaže, razmišljanje, djetsko razmišljanje i analiziranje i čitanje Kur'ana sad razmišljamo. I od talifanske literature intenzivno. Dakle, od da ekstremisma jeste da se uči Kur'an, da se čita Kur'an. Pa šta bi onda oni rekli da haze za, za Kur'an? Dakle, znaju haze za Kur'an svi redan. Da oni na zaprazu nismo ništa drugo do... A tako... Druge strane Allah subhanahu wa ta'ala nareduje da ukako Kur'an čitamo s razmišljanjem. Ta ta ayat tadaburuna al-Quran zašto oni ne razmišljaju Kur'an. Walau sha' min 'indi ghayrillahi la wajidu fihi ikhtilafa katira. Da je odzviko drugog mimo Allaha našli u Kur'anu brojne proturječnosti. Ta ta ayat tadaburuna al 'ala sulub atfalha zašto kako ne razmišljaju qur'an ili su imi srca za kručan inna fi dhalika nezikra za istalju qur'an opomenat limen kiare lahu qalbun el qalqa sama' varu šahid za onoga ko ima razuma ko ima samijeti a tako isluša a pri seba va kur'anuma zdraži za ima mutameti Da slušamo i da smo prišljeni kad čitamo Kur'an. A na zapadu nam žele da ne čitamo Kur'an nikad. A ako ga čitamo, da su nebude nikakvi razmišljeni. Ako baš moramo da čitamo, onda nek to bude samo na džena. <laughs> Za Zatim učenstvovanje u džematskim aktivnostima. Ako nekako ima neki džemat pa neka predavanja, je li tako, onda učenstvovanje u džematskih predavanjima smatra se pokazateljim ekstremizma. E sad je jasno zašto mi pred većinom, ne još uvijek pred svim, ali pred većinom i pred mnogi mjestilima u ovoj državi, imamo redare, koji popisuju, je li tako, ulazima. Da zbog ovoga, zato što je to pokazatelj čega ekstremizmio. Ovi se nadali da neće ovi redari doći na njihova vrata, tako? Međutim, mi im obećavamo da će brzo doći na sva žaminska Tako, kao što se toga daje na zapadu, podnarodnim, znači vam tako, dajmo se spomne, zapadno. Zatim, u humanitarnim aktivnostima žemata i zajednici muslimani. Pa nek ne misle ovih koji nosaju lećeta brašnog, i nude ljekarsku i drugu socialnu pomoć, bilo kakvu pomoć muslimanima, nek ne da su izišli i da je ta njihova aktivnost bezazlena u očima zapadnjaka. Kroz obzira na njenu nevinu, tako, ovani to smataju kao tako, pokazateljem ekstremizma pustanje vrade i posebna odjeća, to da ne govorimo, tako? To je, dakle, uopšte poznata, poznata stvar. Kaže, ovo je oblježe svi ekstremista, ali ima oni koji su posebno, znači, posebno oblježe e, ekstremista koji su aktivni, jer ekstremisti mogu biti pasivni i aktivni. Ovi aktivni ekstremisti zamisu se, ima jedan zanimljiv, pokazate, neću sve čitat, da vam neću prešlo dosad, vidim, mnogi, ta da poentao. E, dakle, jedan da nije pokazate. Kažu ovi koji su aktivni, oni kažu nastoje da žive, da na zajedno određenim područjima. Ne ništa prevode. Ovo svaki ste prevode. Kažu nastoje da žive, da daju pokucani određenim područjima i tako dalje ili kaže, posjećuju, nečije posjećuju on će pa je ovo predstavlja jedan podatak koji je kupljen hrvatskom objavljavno ambasadi na hrvatskoj granici od naših od destine hiljada boraca građana ove države a da niko nije protestovan ni spomenovan i zaustavse ni ni na primijetio to a to je pojava koja traje duže od 5 godina, 6 godina, dakle maturiranje saje čekanje koji će sati da bi taj dakle, obaveštajac ili inspektor pita u koju džavlju ciljku a u Zašto pita šta je važno u koju džavlju Zato što i to pokazate ekstremizma. Pokazate na ekstremizmu. I tako dalje, nakon dakle, i preskočit ću ovo poglavlje. Ovaj čovjek se pozabavio i time. zamislite, da je izabrao izraze i kovance. O, tako, izraze, koje ekstremisti najčešće koristi. Pokroju li? Pa kaže, kad neko u svom govoru često koristi, sljedeće riječi, to je pokazatelj ekstremizma kod njega. Pa ako često koristi riječi, Žanj Elijes, Fesha, Kufr, Ha, zao tako, tako? Allahovi neprijatelji neprijatelji čovjecanstva, sile zla, i ako koristi sve svoje izraz, šeitan, zimbi, Bav, Zalutu, Bidra, Novotarja, Novotar. Dve kod sebe šarčove, a znači, ispunio, dve je ispunio ja mislim da mi, kao tako, nijedno cijelo ne propustimo, a, a da sve oborijerio ne spomeno. I sad sve nije jasno kako on to stije li stanava Vidimo, dakle, da su ljudi pokušali drugi učenjanci, kao što je John uh, ovdje naravske dakle, izvore, pa ćete mi nalaviti ako dakle, interpretacija ili transkriptija ne bi uh, John Sposto ili Sposito, Esposito, eto, da ćete vam perem, nek' se mi spratio, stas, John Esposito, <laughs> a tako. On je inače američki uh, orientalista, koji je živio dugo u istansnom svijetu, Dakle, govorio je o islanskom buđenju, srvojom islanskom buđenju. On je e, profesor na vjerskom institutu e, Svet križ u Americi, od tako jednoj Americi državi. Pa je on zaotužio znači, ideološki, šta je to, što, kakva je ideologija, akidu. Definit ću akidu u ekstremis, e, svakog ekstremisnika. Pa kaži, ekstremista vjeruje da je islama jedan potpuni način život. jedan kompletan sistem života. <gled> <gled> dakle, šta je za njega laur poslanica laurica? Koji je arabe područio i načinu kako će obavljati i nožnoj, kako će se očeti poslije obavljanjama. Nožno će imali nožni. Područili se u čitvom životu. Šta je za njeg islama ko Ekstravizam, islam od njih. Jesi jednako šta? Ekstravizam. Jer svi muslimani znaju da je islam kompletan smisnik života. Jer Allah Sanatana je objavio, a jes, putom pogleda, ali jao me, ek Danas nema vjeru usavršiv. Pa je ova vjera savršena. Kako bi ova vjera bila savršena, a da nije sve? detalje života i dala muslimanima da sve stvari njihovog života. Zadlji, kaže svakog posmatra da je uzrok splacenja i svama, i muslimana i svakost muslimana danas, njihovo zastranjivanje u vjeri, je zapravo šta? Pokazate da on ima ekstremisku vjerovanje i ubjeđenje svakog ko vjeruje da je važiv muslimanima da svijede objavu dakle, da slušaju šta piše i da poštuju šta piše u Koran i šta je došlo u sunet Allah Kogod tako vjeruje on je kod ovih šta? ekstremisa kogod vjeruje da muslimani trebaju da napravi opnovu na takvu revoluciju na nasilstvo koje se uradio Allah, Allah, Allah i Allah na iski Kogod djeli da muštivani moraju da im je važiv da praktikuju šarijet. Allahu zato, on je ekstremisar. I tako dalje. I tako dalje. zasi posebno naglašava, jel tako, dodatne stvari koje su vezane za one koji se mogu karakterisati, jel tako, dodatni su svojstvima, da se skloniji dakle, teroriz, ter, ter, terorizmu, pa kaže svi oni koji smatraju da na zapadu postoji zabjena protiv islama i bržnja protiv islama zapravo su te ekstremni. Jok, na zapadu, stoji velika njura, karomacne manje. I to vidim ovih dana, tako posebno se uopšte iskjedočno, tako, šta se događa ovi ovih dana u Bransoskoj, o tako, u Americiji, filmovi, karikature, itd. Ovo nije ništa novo, o tako, zapravo, zapadnjak i kršćanje općenike i židom svoju vidite, mi, da bi ispodjeli svoju vjeru, mi ne moramo, dakle, nužno pokazati mrzem prema nečemu, prema drugim. Nije, znači, nužna, ne prati i nužno, ne ide u svim životnim situacijama, je li tako? Da mi ispoljavamo mrzlju prema drugim, prema njihovih zaprave, je li tako? Nego da ispoljavamo svoje I mi kad da klanjamo, ne klanjamo da prkosimo nekoga. Ne? I zato što nekoga mrzlije. Klanjamo zato što je to naše obaveze. To je to naše vjede, je li tako? Kad puštamo propust naše vjere, da po, da po, samo izbog toga što nekoga mrzemo i da pokažemo kako mi nekoga mrzimo. I ono rekali prkosi. Sada se vraći. Uvzirom da je kod vidova i kršćana njihova vjerska za zapravo prazna i zapravo tu ne ima vjere i nemaju kroz to pokazati svoji vjerski osjećaj, njima ostaje da to pokazuju samo kroz vrže prema Muslimani. Pa tako ćemo naprijed vidjeti da srbi na našim prostorima i na vasi i svoje srstvo i koliki je on srbin prostor. Nemo nema drugog načina osim šta kroz mržnju prema muslimatima, prema Turcima. Jel tako? Šta je drugo pokazat? E tako isto na zapadu. Ove pojave zapravo pojave pokušaje od pojedinaca da iskaju svoje pripadnost krešćanstva, tako, kroz vrđu prava Muhammeda sallaha, je, celom je ovo umetno. Vidjeli smo, znači, njihove naličari kako smatraju, posmatraju islam kao ekstremički, tako, pa kogod smatra da je dvihaz vjerska obaveza u islamu, da je dvihaz važivu, važiva vjeri. A tako, on je zašto? Zato što, što kod njih dvihaz, upravo šta, je jednako terorizm. Terorizm. Zanih je zihad, nasilij, nasilij i terorizm, teror. A za nas ono, što je Allah s.w.t. uj. šta najbolje što je. Tako Allah s.w.t. kaže za zihad zorba su stanami v Islama. Vrhu naći slahal. Allah s.w.t. kaže inna Allah'a yuhidbu l-Nadiyah, yu qatilu nafi sabilihi. Allah voli oni, se gore na njegu. O tako, makar na zapadu takije ne voljeli i na istotu isto tako, Allah takije pa voli i mi vjerujemo da Allah takije voli. O tako, i, I mi rekrijemo da i mi takije volimo, tako, da smijemo to sakrati. I kad bi pokušao da to sakrijemo, ne može, ne, je, tako, ne bi išlo. Zatim zamislite, jedno od ekstremističkih vjerovanja jeste vjerovanje da su židovi kršćani ne vjerujemo. Što smije? Pa jeste, a jeste, dobro. Židovi krštani, da se nevijednici, ko tako vjeruje, on je ekstremal. Ja te pitam se, vla, postoji mi jedan židovi krštan danas na Dunjaluku, pa da misli da muslimani što vijeduju. Pa dobro, ako danas da smo vijednici, da smo na pravom kuću, što imam da sprečava, da krenutim kažem publiku. Pa šta je ono što sprežava ljude? da prihvati implant. Osim to što se smatraje to zabudali s rastaticom. Šta ih sprečava? Pa smatraju ono na čemu se oni šta? Pravim putem. Pa nema se kođe ni jednog židova da smatra kršćane bijednice. A nema nikoga od kršćana da smatra židove bijednice. Ma i tako dalje, i tako dalje. Da ne govorim o njihovim sektama koji se već ono stekfiruju, tako? Već se ono stekfiruju. Ima jedna Zenidrova tvar Možda sam odvučio, ne imam orijentacije. Odvučim su za lavu pomoć popišača, ali da je dragocjeno da se spomine. Bio je jedan seminar, jedan važan skup koji je organizovala komisija, znači, e, koja je ogranak komisije koja brini o vajstvim planima Amerika, a naši pod direktnom je upravo u Kongresu Ta ograda svih komisiji je jedna komisija koja se zove Evropska komisija za uh razmatranje ili zapitanja Evrope i fiskalnost fiskaka. Pa na tom kongresu su i nesretni da su određeni tekstovi koji također će nam pomoći da shvatimo kako da se na ekstremizam kod nas Pa jedan od tekstova kaže Daniel, koji je također uh, uh, jedan od uh, poznatnijih analitičara, američkih istraživača, kaže da ekstremski nastaje da uh, primjenjuju ono što je u Kur'anu i smatraju da je Kur'an ključ njihove politike. Tu je glavno obilježje ekstremista kako on da koji je podijelio osamnaest starog na tri grupe pa kaže prva grupa sekularisti zatim ıslaun uh, ja zvao uh, reformisti i usuriju ekstremisti za tako fundamentalni to je tri kategorije pa kaže sekularisti oni žele znači da bude kod romana kao da seko la Da te vjeram. Podvoje. Podradi. Pod praktičnog života i uh, tako dalje. Oni reformisti, tako reformatori, oni nastoje da izvrše reformu na način da mješaju između šerijata i zapadnih standarda. Miješaju i zeta i tumače šerijat tako prema zapadnim standardima tako se naći kod ovakvih na primjer ima jedna knjiga prevedena govori o Ebu Bekru i Omaru čitalec je e tamo u ujedno recenzent kaže o Ebu Bekru i Omaru podigova vada ali kaže i njihova podigova vada vina nije zadovoljavala standarde savremene demokracije ipak i tako dalje nas interni sada dalje a ovo. Dakle, da se nastoji, šta? Da islam se prikaže i da se nastoji, znači da, da islam bude prema standardima, prema standardima, prema standardima, prema standardima, democratskim standardima u, u Evropiji. A kak je što standard, da nas Allah hoći začula, nevamo vremena na to, sad se analiziramo, nevamo vremena da to analiziramo. Nego ćemo, samo još pomenuti jednu važnu stvar, a, A to je da je džam da rekao da je to osoba je rekao sledeća stvar da je mislam da se doista za može zapravo reći da je fundamentalistički odnos do Fsrvis Zašto zato kaže mnogi tevari vjeruju da je Kur'an objem da Bog da Kur'an nema greške da je on čist od bilo kakve greški, da on sav i cil i ispravan zato u njega vjeruju Iako je iako su neki pokušavali da razvoje dakle između tako fundamentalizma i terorizma između fundamentalizma i, i terorizma kao što je to pokušao jedan pa što se jedan pokušao je da razvoji ta dva pojma bezukim na kako se to uvijek govori u jednom u jednom kontekstu i se promijene tako kao a, dva istovjeta termina ili da ovaj drugi proizilazi iz ovog iz ovog prvog. Ima jedna uh, i značajna institucija danas u svijetu, jedna od najvećih instituta, institucija, koja se također bavila i bavila se islamicim ekstremizmom. Pa je jedna dina koja radi pri tom institutu, formirala jedan izvještaj. Izvještaj u kojim je muslimana, poslumane podijela na ekstremiste, na tradičionaliste, na moderniste i na sekulariste. Modernisti i sekularisti kaže, on su naš prirodni saradisti, ili tako? Međutim, šta treba u tog izvještaju kaži? Šta ona savjeta u Američkoj administraciji? Izvješta je napisan kao savjet kome, Američkoj administraciji, administracije. Pa se vidjeti da Američka administracija i mnogi kod nas već sprovode mnoglje savjeci iz ovog izvještaja. Pa kaže, treba zaposliti tradicionaliste. Nakon što se ovdje misli na tradicionaliste, ne misli se na telefije. Jer telefije su zapravo tradicionaliste. Ne, nego se misli na Hanefije, Malikije, Šafije. Sredbenike tradicionalne sredbenike ne zheba u iklamu. Njih treba za da sevore tvore protiv ovih koji je nazvala Guter šetri tun, kao tako ekstremiste. I njih treba pomoći, pomoći uh, studijem, formiranje posebnih uh, instituta za analize i studijem, pomoći da se mogu ideološki sa dokazima prvati sa ekstremistima, jer kaže ekstremisti su jakog dokaza i neprestižnju raspravi. Tako, kažem, tako. E, zato treba ove ovaj pomoci da budu uspješni. pola žena je supruga Zemalaja Khali Lazade, jednog čovjeka koji ima vrško državljavstvo po rijeklom, je Afganistanac, koji se smatra inženjerom Afganistanskog rata. Tako. Bio je prije toga masada u Afganistanu i Iraku, a vidjeli se šta je bilo sa Afganistanom i Irakom. Pa kaže ona, dađe u tom izvještaj. Treba forcirati i pomagati sufije, a sami tim i šije, jer kaže ima kvaldumon da nema šija, ne bilo ni, ni sufija. Ne bilo ni sufija. Zatim kaže, što se tiče ovih ekstremista, vađi je boriti se protiv njih. Uništiti. Dokreći ti. Ovo je što da ne snimite u važike. Dakle, obaleza. Americka je obaleza da ove ulisti, dokrajki, najbolji od njih su oni koji su mrtvi. Zato što su oni neprijatelji demokracije i zapada. Zašto? Zato što su oni neprijatelji demokracije i zapada. A zapad je prijatelj i slavaju se. A? Tako ona kaže. Zatim kaže ovi propagiraju djihad. Šta još nije ova karakteristika? Oni nastoje da desajno stumače Kur'an. <coughs> A šta treba Kur'an da stumače pobocno? Sve ćemo ostalo u životu nam djeliti Samo Kur'an, nikako detajno, tako? Oni žene da povrati islamski filater. Žele da se sprovodi širijac. I što je najgore u ovom slučaju, kaže, oni ne izbjegavaju da koriste i sabremljene metode i tehnologiju sa takvom uostvarivanju svoji ciljeva, dakle nisu zaostali da su protivnici tako tehnološkog a, tehnološkog razvoja i napredu. I onda što je najvažnije što je krenje koji sam vam ostavio na kraju ovaj kolač, ovaj kolačic, za da dobro zapamtite kad bi to su. Pa i nije doslovno nabrajao, da se ne bi ko zavaro, da ne bi ko pogriješio. To su svjezbenici, Al-Qaeda, znači, kao organizacije, oni koji su odani Al-Qaeda Al i oni koji se sa Al-Qaeda zaosjećaju ovoj poznac, tako i prirodno za njih tako smatraju, međutim, i Selefije, doslovno tako su ih u izlišta. i Selefije, i Vehadije, Dakle, da ne promaši nikad, tako da se niko nenada da se ovi omaši i da ga nisu stavili u ovaj tor i neka niko odori, ne nastoji da izađe iz ovog okvira očima zapada, jer je to nemoguće. Moguće je samo ako izađe iz okvira Islama. Tek kad napuštis Islam i izađeš iz okvira Islama, e onda ćeš po biti prihvaćen kao umjeren zato što ti već prešao srcko na njihov na njih stranci na račun ovo je e, kraj onoga što sam ja moro im obavezu da još e, brže počita potvrđuje potvrđuje ove moje posljednje riječi da u očima Zapada ništa od naše vjere nije bezazlano i da je sve od naše vjere jest prijemno potvrđuje i pogovor koji je napisao euh tako napisao je jedan hrvatski euh vojni analitičar Fran Višna na knjigu Elhajin jihad u Europi. Knjigu je napisao Mercanac da vas ne zamaram, a u tom pogovoru na hrvatski prijevod tej i je Fran Višna Oni, se, ko? oni koji su učestvovali prije svega u bosanskom odbranženom rasu, oni se, primjeri se u VJH, više ne odvijaju njihova obuka i pripreba za terorizam. Ne odvija se u barakama gdje se stalo rastavljaju sklapa na uložanje, nego u dubnim prostorijama. Šta samo radi? Surseno u svim tim obrazovnim centrima na raznim stranama svijeta drže se raznih vjerskih tečajeva. Tako. Dakle, sve ono što vidimo medresama, hvalkana Kur'an, derculana. Ja Sve je to što nije ništa drugo nego paravan. I za tog paravana on kaže dalje. I za tog paravana druže se osobi koje će sutra postati konspirativni slanovi mreže. Kakve mreže? Teroristički. I uključiti se u rad neke od europskih ćelija, kakvi ćeliji? Teroristički. Dakle, svaka naša aktivnost je za I samo šta? Pritreba za terorinu. Pa ne bi se naša braća kad sljedu i uče Kur'an da je to u očima strana Višnara i njegove sorte, da što vezano. Zboje, tako? Zato se boje svi svakako kažemo oni ne sada Ono što se njima događa je nužna ostica djeluje politički njihovog ustanja i ono što nužno proizlazi i samom islamu, tako. Zato posti sad da se mi čudimo njihovom napetšću prema islamu. A njeli istorija čovječanstva ispunjena ićim drugim osim njegovom mržnjom prema islam, napadima na islam od Herakla sam tako Pana Allah ja bi s završio sradim havala što sam bio bez uspješanu pokušaj da to skrasim i da vam to prikazam na jedan zanimljiv onaj način, međutim bez obzira kako sam to prikazao i bez obzira što sam bio privuđen na druge stvari preskoćim, na krajice zaključuje da na zapadu istinjski terorizam još uvijek nije definisan tako? Pravi terorizam nije definisan nisu definisali ni islamski terorizam o tako? zašto? zato što je za njih Islam nesjednako terorizam, vidi se iz njihovih takvog tekstova i dokumenta tako kod njih. Ali, mi ćemo otvriti jednu drugu stvar. Oni i ne mogu, te, ovaj, ne mogu definisati terorizam. Kad će se definisati? Tako kaže to je nasilj. Pa ko danas više koristi nasilj od njih? Kako kažu, to je ubijan civila, pa ko više civila poginu na zemljalu kod njih? Kako kažu, to je... Kako kažu, pa oni prdnja šutovek, i to je tema mogu. Kuhlini, ude iroh, ude iroh. Muhana, Allah, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, da ti podmahah